السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهر فليصم baada ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumswalia mtume wake rehma na amani zifikie. Tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi ambao umeteremshwa ndani yake kitabu cha Quran. Mwezi ambao hufungwa milango ya moto na hufunguliwa milango ya rehma malaika huwa wazunguka na kuandikia waja thawabu za sunna kama za faradhi na za faradhi kulipwa mara nyingi zaidi ni mwezi ambao mashaitani wamefungwa ni mwezi ambao kumeteremshwa ndani yake suhufi ibrahima wa Musa ni mwezi ambao umeterenesha ndani yake Zaburi na Injili. Ni mwezi ambao umetukuzwa juu ya miezi mengine yote kwa kuteremshwa kitabu Al-Quran. Kitabu ambacho nitakizungumzia mimi leo, Quran. Ni nini Quran? Quran ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala al mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia Jibril alayhisalam lafdhan wa ma'nan maneno na matamshi Qur'an ni maneno kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mtume wake Kwa lafdhi matamshi na maneno Kusomwa kwake ni ibada na imenukuliwa kutoka karne kwa makarne kwa njia ya naklan mutawatiran yani imepokee wake umekuja kwetu tutisi ku, kupitia karni kwa karni na yatihi lbatilu min bayni yadehi wala min khalfi tanzilu min hakimin Hamid haifiki ubatili bele yake wala nyuma yake kimeteremshwa na mwenye hikima msifiwa ni kitabu kinachotoa watu kutoka kwenye giza na kuwapeleka kwenye nuru biidni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala sema Al-Kitabu anzalnahu ileeka li an-nasa min ad-dulumati ila an-nuri rabbihim ila sirati Kitabu kinachotoa watu kutoka kwenye giza hadi kwenye nuru wa idni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia Qur'an mioyo kupata utulivu ana bizikrillah katima inal kulub Bara ibni Azib asema kana rajulun yakrau suratul kahf Bara ya ibni, ibni Azib sahaba asema kuna mtu alikuwa akisoma suratul kahf na kando yake amemfunga farasi kila kisoma kuna wingu la teremka kila kisoma kuna wingu la shuka na farasi wake akawa ni mwenye kupiga makelele sana kufika siku ya pili akawa ni kwenda kwa akawa ni kwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfasiria au kumweleza yale yaliyojiri siku ile yotangulia wa alaihi salatu wasallam na sakinatun kanazilata alquran huo ni utulivu ambao quran ilikuwa imeteremsha kila ukisoma wingu la shuka ni utulivu huo mwenye kusema kwa quran amesema ukweli mwenye kutenda kwa mujibu wa quran ametenda la sawa mwenye kuhukumu kwa quran amefanya uadilifu hicho ndicho kitabu cha Qur'an na mwenye kukisoma kitabu hiki ana fadhila nyingi jua kwamba kitabu chenyewe ni kitukufu na yule anayekisoma kitabu kama hiki ana fadhila nyingi nitagusia baadhi za fadhila za mwenye kuisoma Qur'ani kwanza ni sawabu Yoyote mwenye kuisoma Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala huwa ya thawabu. Tu sala matema man qara harfan min kitabil la falahu bihi hasana wal hasanatu bi'ashr amsalha. Mwenye kuisoma Qur'an kila harufu atapatiwa thawabu. Na thawabu ile itazidishwa mara kumi la aqulu alif lam mim harufun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun unapoisoma qur'ani kila harufu ukisema kwamba akitumia alif lam mim ha maanishi alif la mim ni harufu bali alif ni harufu lam ni harufu na mim ni harufu kama ukisema harufu moja unatabu 10 je ukisoma sura moja na uh, moja uki uki ukihitimisha uki kitema moja una ujira ngapi kwa ujira ya kuisoma Qur'ani vile vile mtwasala makasema alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bih maasafara tilkiramil barara mwenye kuisoma Qur'ani akawa yeye ni mjuzi wa kuisoma atakuwa pamoja na malaika siku ya kiyama na yule anayesoma kwa tabu akasema lahu ajirani huyo naye ana thawabu mara mbili thawabu ya kuisoma Qur'an na na ya kupata shida na tabu katika kuisoma Qur'an fadila nyingine ya mwenye kuisoma Qur'an Itamtetea aliyokuwa akisoma Qur'an siku ya kiyama. Mtume alisema, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yawmal qiyama shafian li Isomeni Qur'an, itakuwa ni mtetezi kwa wale waliokuwa wakiisoma katika dunia. Itamtia aliyokuwa akisoma Qur'ani peponi. Fadhila ya kwanza ni sawabu. Fadhila ya pili itamtetea aliyokuwa kisoma. Fadhila ya tatu itakuwa ni sababu ya kumuingiza aliyokuwa kisoma Qur'ani peponi. Tuko yuqalu li sahibul Qur'an, igra'u Siku ya kiyama ataambiwa aliyokuwa kisoma Qur'ani, soma na upande daraja miongoni mwa daraja za peponi uratil kama kunta rutil fi dunya soma kama ulivyokuwa ukisoma katika dunia. kile kiwango ulichoku ulichokuwa, ulichokuwa katika dunia, ndo kiwango cha daraja utakayopandishwa siku ya kiyama qur'an itamuokoa aliyokuwa kisoma na moto wa jahannam kifuatacho nasema ngozi iliyochanganywa na Qur'an ngozi iliyochanganywa na Qur'an ai mwili wa mwanadamu ambao unasoma Qur'ani hautagusa moto kisanasema ngozi ya mwanadamu ambayo imechanganywa na Qur'an Bozi ile haita Musa moto. Ayi mwenye kuisoma Qur'an hata kuwa ni mwenye kuingia motoni kwa ajili ya ile Qur'ani. Humfanya mtu aliyekuwa akiisoma Qur'an kuwa ni mbora wa watu. Tusema sema khairukum man ta'allama al-Qur'an wa mbora wenu ni mwenye kuisoma Qur'an na akaifundisha kwa Qur'ani humfanya aliokuwa kisoma kuwa ni mbora wakati mmoja katika khilafa ya Saidina Umar Walimfata watu uh, Saidina Umar na kuambia awachagulie wali ama governor wa maka watu walimfata Saidina Umar kama khalifa wakamwambia awapendekezee ama awachagulie wali ama governor wa maka Saidina Umar akasema nitawashagulia ibni abza wakashangaa ibni abza nani hawajawai kumsikia ibni abdza kutoka wapi mtu asimjui wataka kutuwekea kuwamba ndio wali tena si wali wa mji wote wali wa maka mji mtukufu fa ibn auma ibni abdza ni mmoja katika watumwa aliachwa huru Ibni Abdza alikuwa ni mtumwa tena mwenye asili ya Kiafrika ye, kama yeye huyo ndiyo atakaye kuachia kwamba kama kama wali ama aa, governor wa maka kwa sababu alikuwa ni mtumwa aliowachwa huru so hakuna watu wengi walikuwa kimfahamu na kumjua Ndiyo maana jina lake likawa si maarufu kwa wengi wakasema vipi wewe utatuwekea mtu ambu mwenye asili ya kitumwa kuwa ndio wali ama governor wa maka akasema mimi naachagulia huyu sitaki mwenye zimku na wama mbele ya Mwenyezi na mtume wake kwa sababu huyo ndiyo mbora kuliko nyote kivipi kwa sababu ibn ni mtu mwenye kuisoma Qur'ani zaidi shinda nyote ibni Abdah kwa ajili ya Qur'ani akawa ni mbora kuliko jumla ya maswahaba Fadila nyingine ya Qur'an ni kwa Qur'an ni ponyo ni shifa ni dawa Allah subhanahu wa ta'ala asemwa wanazilu min al-Qur'ani ma huwa shifaaun wa rahmatun lil Qur'ani ni shifa na rahma ni shifa kwa maradhi ya moyo ni kwa upotofu kwa watu watu katika hali duni na kuwapeleka katika hali ya heza ni kwa maradhi ibn al-qayyim tulikuwa tukitumia qur'ani kama dawa zaidi ya kutumia vidonge ndugu zangu wa tukufu qur'ani inafadhila nyingi na wema walio walikuwa wakienda mbio na kujipinda kumpa kuisoma Qurani walikuwa wakikhitimisha Qurani kwa miezi miwili wengine wakikhitimisha Qurani kwa mwezi mmoja wengine baada ya kila wiki mbili maswahaba hao wakikhitimisha Qurani katika kushindana wengine kila wiki wengine kila siku wengine kwa siku mara nne wengine kwa siku mara nane wengine na walipo ni wengi wakihitimisha Qurani katika raka moja sisi ala nzima raka moja mtu afitimisha Qurani wakiwemo watu kama Uthmani bini afani, tamima ad saidi bini ibn hawa wakihitimisha Qurani Qurani nzima katika rakaa moja ili kuweza kupata zile fadhila nyingi nilizozitaja miongoni mwa fadhila za mwenye kuisoma Qurani bali na kuwa Qurani kuisoma ina fadhila vile vile Qurani katika kuisoma kwake يحitaji adabu si mtu ashike Qurani ama masafu tu anapojisikia na anapojisikia na kuisoma Qurani ni mazungumzo baina ya mja na mula wake kwa hivyo unapoisoma Qurani yahitaji kuwa na heshima na adabu na wanavioni maulama wakatuekea adabu za kusoma Qurani kwanza ni siwak pendekeza mwenye kutaka kuisoma Qurani atumie msiwaki al moja katika kati wafuasi wa Imam Shafi'i Asema ni jambo zuri kwa mwenye kutaka kuisoma Qur'an asafishe mdomo wake kwa msuwaki Pili awe ni mwenye kuanaudhu. Mwenye kutaka kusoma Qur'an katika adabu zake ni awe anaudhu. Tawaza usome Qur'an Diyo, ya yamkinika na yajuzu kuisoma Qur'an ikiwa una uh, hadathi ndogo. Lakini kama alivosema imamu al-haramain al, al kwamba yule mwenye kuisoma Qurani na nauzu akiwa na hadathi ndogo halaumiwi hakemewi bali hulaumiwa na kuambiwa kwamba umepoteza kilichobora bora zaidi nacho ni nini kuinama wauzu tatu katika adabu za mwenye kuisoma Qurani ni aisome mahali pasafi na katika mahali pasafi, safi wanavioni wakasema ni msikitini ni uzuri kusoma Qur'ani msikitini kwa sababu mbili kwanza utakuwa uko mahali ama mazingira masafi pili utapata fadila za itikafu. leo tumezoea itikafu ni usiku kujifungia msikitini usiku la ibn hazim asema itikafu ni kujifungia katika mahali niapendekezwa msikitini kwa lengo la kujikurubisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala na wala haijalishi muda ni mrefu ama ni mfupi muhimu unapotaka kuingia katika kikao kile cha itikaf unuiilie kabla so, unapotaka unapoingia msikitini na kuisoma Qur'an kwa kunuiilia aitikaf utakuwa wapata sababu ya kuisoma Qur'an mahali pasafi, na pia vile vile utakuwa wamepata aomo metekeleza adabu ya kuisoma Qur'an ukiwa katika hali ya itikafu Adabu nyingine ya kuisoma Qur'an ni uzuri mwenye kuisoma Qur'an aelekee kibla Kitu tunasema vikao bora ni vile vinavyoelekezwa kibla hivyo ni uzuri kwa yoyote anayetaka kuisoma Qur'an katika adabu zake ni aisome il hali ameelekea kibla Mwenye, kuta Quran, kusuma, Taawud, mwenye kutaka kusoma Qur'an pia katika adabu za kuisoma ni astiri aura yake. Avae mavazi ambayo yatastiri aura yake. Taawudh. Awe mwenye kutaka hifadhi kutokana na sheitani. Allah Subhanahu wa ta'ala asem, fa itha al-Qur'an fasta'ith billahi rajim Mwenye kutaka kusoma Qur'an basi ajikinge Uh, na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na na sheitani. Basmala ni katika adabu ya kuisoma Quran utamke bismillah pindi unapotaka Kuisoma Quran. Ni, ni ni katika adabu za Quran Kuisoma Quran ambayo, kwa sauti nzuri. Tunasema man layataghanni bil Quran fa minna. Yule ambayo haisomi kwa sauti nzuri Quran si katika sisi. Kwa ni katika adabu za Qur'an unapoisoma si lazima uisome kama sudes, ama imamu fulani jipende lakini at least unapoisoma Qur'ani uisome kwa uh, sauti nzuri vile vile katika adabu ama usawa wa kusoma Qur'ani ni utamke maneno ni utamke maneno Imam Nawawi katika kitabu chake kitabu la Adhkar asema ya kwamba Adhkar zote zilizowekwa na sharia tawazinazotamkwa katika swala au nje ya swala za faradhi ama za sunna haisemwi mtu amezitekeleza pasi na kuzitamka Na Qur'ani ni katika nini Dhikri Qur'ani ni sehemu ama ni miongoni mwa azkar. Kwa hivyo hasemwi mwenye kunyamaza Qur'an anapoisoma Qur'ani kwamba huyu ameisoma Qur'ani, sawa iwe ni nje ya swala au ndani ya swala. Ndio utaona watu afunga mdomo. Hasemi huyu mtu yuasoma Qur'ani, kuna tofauti ya kiraa na mtoa kuna tofauti ya mtu mwenye kuisoma na mwenye kufikiria Ukinyamaza, ukafunga mdomo ukafikiria katika akili yako husemwii wewe umetamka ama umesoma Qur'an na katika sharti azkar kwa mujibu wa Imam Nawawi asema ni lazima zitamkwwe Mtu huyu ni uangalifu sana hususan katika swala tunapo Ingia katika swala na kusoma Qur'an tutamke maneno ndio si kwa njia ya kwamba utashawishi wale karibu na wewe lakini alal akal mwenyewe uweze kujisikia tamka kwa, mu, kwa, kwa uchache ya kwamba wewe mwenyewe uweze kusikia maneno unayotamka tumeeleza nini Qur'an fadila za mwenye kuisoma Qur'an tatu adabu za kuisoma Qur'an Mwisho Qur'an inaposomwa yahitaji tadabur kutafakari na kuizingatia si mjara tu ya kuisoma Qur'an Qur'an imekuja imeletwa isomwe watu isome Qur'ani yahitaji kuzingatiwa maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala asem Afala ya yata al alquran am ala kulubin akfaluha ye hamuto izingatia Qur'ani ama kwenye mioyo mioyo yenu kumetiwa kufuli katika Qur'ani kunao aya za masala ya itikadi kunao aya za masala ya fiqh kunao aya kusiana na matukio kunao aya za pepo kunao aya za moto Zote hizi zinaposomwa za hitaji mazingatio Na maswahaba walikuwa wanapoisoma Qur'ani wakizingatia mpaka wakishindwa kuendelea kuisoma Nimesema maswahaba wakhitimu Qur'ani kwa miezi minne wengine Pekine leo sisi tuahitimu labda wiki moja Sio ah sisi ni bora tuongelea mimi za mshida tatwahabu Naifu, na ifinana na, na kitimu mimi wiki moja nishamaliza wengine za wamba mimi na kwa siku moja tu siku moja nisha so sahaba achiwa miezi mingapi minne lakini si kuamba kuhitimu kwake ni sawa na na kuhitimu kwako wao ni tadabur aweza kusimama kwenye aya moja na akashindwa kuendelea kama ilivyokuwa bwana mmoja tabi kwa jina Zurar ibni Aufa alikuwa akiwaswalisha swala ya alfajiri watu alipofika katika aya ya suratul uh, mudasir fa idha nuqir fi fa zalika yawma yaumun asir basi itapopulizo baragumu siku hiyo basi itakuwa ni siku ngumu sana Bwana kama huyu, tabie kama huyu akashindwa kuendelea na kuswalisha. Akawa ni mwenye kulia kwa shaki. Mpaka akaanguka na ikasadhifu kwamba siku yake imefika akawa ni mwenye kufa. Lakini hii ndio hali ya maswahaba ilivyokuwa. Hawaisomi tu Qur'ani kwa mujaradi wa kuisoma wanaisoma kwa kuizingatia tadabbur na si tu kufahamu maneno yake na kuyatafakari bali kuyazingatia kwa lengo la kuyatabikisha katika maisha yao hasan albasri alikuwa akisema Watu waliokuwa kabila yenu wakichukua Qur'ani wanapoisoma kama orders, maamrisho kutoka kwa Mola wao usiku wakisoma asubuhi wakiitabikisha na hadithi ya Tusa Salam kutoka kwa Muadh bin Anas Mtume sallam asema yoyote mwenye kuisoma Qur'ani kisha akaizingatia na kuitekeleza katika maisha yake wazazi wake siku ya kiyama watapalishwa mataji yenye kung'ara zaidi ya jua na hivyo ndivyo ilivyokuwa pia hali ya mtume sallallahu alayhi wasallam pale alipoulizwa na na Aisha vipi ilikuwa tabia ya mtume sallallahu alayhi wasallam akasema nini kana khuluquhul qur'an au qur'an yamshi alikuwa tabia yake ni Qur'ani ama ni Qur'ani inayotembea akiitabikisha na kuitekeleza Qur'ani katika maisha yake Loo kusikitika ama kwa kusikitisha twaisoma Qur'ani pasi na kuzingatia sharia zake pasi na kutabikisha ahkam zake katika maisha yetu ni wangapi wanaosoma wala takarabu wala, wala la takarabu zina wangapi tusoma kila siku la takarabu zina Ni wangapi wana uzini Wa halal Allah al wa harrama alriba. Allah amehalalisha biashara na amehalalisha biashara na kaharamisha riba Ni wangapi leo wasoma aya hizi ile hali wao ndiyo walaji wakubwa wa riba Haitoshi kuisoma tu Qur'ani kutafuta fadhila wanakuwa na adabu za Qur'ani bali yahitaji tadabur, kuzingatia yale yamo katika Qur'ani na kuyatabikisha katika maisha yako Juma sallam katika hadith iliyopokelewa na Imam Ahmad asema alisema kitu kisha akasema hii itatokea pindi elimu itakapopotea sallam alikuwa zungumza akasema hii itatokea wakati elimu itakapopotea ebrelobeid alikuwa karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ni kitu gani kitakachotokea wakati elimu imepotea tu sana akasema ufahamu wa Qur'ani utakapopotea Ibn Lubaid akamwambia vipi ufahamu wa Qur'ani utapotea ila hali twaisoma na tufundisha watoto wetu na watoto wetu waisoma na watakuja kufundisha watoto wao. Si sallama akamwambia Ibn Lubeid ole wako. Je? mayahudi na manasara hawakuwa na kitabu lakini hakikuwa faidi. Maana yake tutakuwa na Qur'an lakini haitufaidi kwa kule kutoitabikisha katika maisha yetu ndio maana katika tafsiri ya aya wa minhum ummiuna la yaalamu la ya alkitaba illa amania wa inhum illa yazunnun Ibni taimia asema hawa ni mayahudi Allah subhanahu wa ta'ala sema hawavisomi vitabu vyao ila kwa madhanio tu asema hawa hapa ummiyuna wasio si walio wasiojua kusoma wala kuandika Mayahudi walikuwa kisoma vitabu vyao wakifundisha wanaf... watoto wao vitabu vyao lakini inapokuja wakati wa huwa ni wanatabikisha kwa mujibu wa hawaza nafsi zao Sasa Muislamu anapokuwa ni mwenye kuisoma Qur'ani kisha katika maisha yake utabikisha kwa mujibu ya ya nafsi yake si kwa mujibu wa muongozi wa Qur'ani huyo mtu husemwa amepoteza elimu. Au ni mtu ambao hafuati Qur'ani kama muongozo na hupoteza zile fadhila zote za Qur'ani. Katika tafsiri ya aya wakala rasulu ya Rabbi, inna qaumi takhudu hadhal qur'ana mahjura. Tunasema ya Allah watu wangu wamegura Qur'ani. Ibn al asema kuna aina tofauti za watu kuigura Qur'ani. Kwanza ni kuigura kwa kutoisikiliza ama kutoiamini. Yoyote asioisikiliza Qur'ani ama asioamini Qur'ani, husemwa huyo ameigura Qur'ani. Pili, yoyote mwenye kuacha kutabikisha maisha yake kwa mujibu wa Qur'ani, imani ni hukam zake, mafundisho yake, kujua ni kipi kilichohalalishwa katika Qur'ani akifanye na kilichoharamishwa akiache asema ibn qayyim mwenye kutoifanya Qur'ani huwa ndiyo muongozo wake kutabikisha maisha yake kwa mujibu wa Qur'ani kuangalia kilichohalalishwa na Qur'ani na kilichoharamishwa na Qur'ani ili afanye asifanye au ili afanye ama asifanye husema huyu mtu amegura Qur'ani Walau akawa ni mwenye kuisoma na mwenye kuitakidi hata kama waisoma Qur'ani na kuiamini Qur'ani maadamu huitabikishi katika maisha yako Ibnul Qayyim wasema husemwa wewe umeigura Qur'ani Tatu wale wasioifanya Qur'ani kuwa ni hakimu katika maisha yao matendo yao sawa katika mitaga au misingi ya dini wale wasioirudia kurani katika kuhukumu imani katika masala ya misingi ya dini au mitaga ya dini husemwa hata wao wamegura kurani sawa wae wameiamini na waisoma kwa hivyo Qurani kuigura si tu kwa maana ya kutoisoma wala kutoisikiza bali kuto, kuigura Qurani huja pia pamoja na kutoitabikisha katika maisha yako Qurani hata kama utaisoma hata kama utaiamini maadamu huitabikishi katika maisha yako Qurani husemwa wewe ni katika walioigura Qurani Zipi tutaweza Kuisoma Qurani kwa lengo la kutafuta fadhila zake wakati ule ule tuizingatie yaliyo kwa ndani ya, ya Qur'ani na tutabikisha yaliyo kwa katika Qur'ani aliulizwa swali hili Imam Anwar Al-Aulaki akajibu kwa mukhtasar na ningependa pia niwaeleze vipi alivyojibu swali hilo nimesema Darisi yangu nimeeleza nini Qur'an nikaeleza fadhila za mwenye kuisoma Qur'an adabu za mwenye kuisoma Qur'an na kuzingatia maneno katika Qur'ani na kuitabikisha Qur'ani katika maisha yako. Akaulizwa vipi itapatikana haya? Akasema kwa kwa mambo manne. Kwanza ni ya Yekhlas. Eh, uwenania kwamba mimi naisoma Qur'ani? kwa lengo la kwamba natafuta fadhila za Qur'ani, kwa lengo la kuizingatia Qur'ani, kwa lengo la kuitabikisha katika maisha yangu Qur'ani. Wala si kwa riaa, kwa ikhlas. Mwanzo ni kwamba mimi nasoma Qur'ani kwa lengo la kuitabikisha, kwa kufahamu, kwa kulenga fadhila zake kwa ikhlas. Pili uwe na uchaji Mungu. Takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala asema wattaqullaha wayu'allimukumullah. Mche ni Mwenyezi Mungu na Allah ndiyo mwenye kuwafanya nini? Kuelimisha. Kopo kitaka kuelimika na Qur'ani Nchi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatu akasema yoyote mwenye kuisoma Qur'ani asifikirie kuimaliza Qur'ani. Eh, leo watu wa ku marathon na Qur'ani. Watu washindana ndio natoa piga na simu mimi juzu tatu leo mishamaliza juzu nne asema musiki kuisoma kuinosoma kwa kuimaliza bali someni kurani kwa lengo la kuizingatia na kuifahamu yatosha siku nzima usome aya moja lakini kwa lengo la kuizingatia Mwenye kuisoma aya moja kwa kuizingatia wallahi ni bora kuliko mwenye kuisoma Qur'ani nzima basi na kuzingatia dumana maana anasema usione maswahaba wakikameezi minne wakihifimu hitima moja mkonona ah hawa mbona hivi maswahaba na kila mtu mpaka Allah subhanahu wa ta'ala kurazi na wao in hali wao mimi na washinda katika usomaji wa Qur'ani usomaji wao wa, wa Qur'ani si kama wetu Usomaji wao wa Qur'an ni wa kuzingatia na kuyatabikisha waliokuwa kuyasoma katika maisha yao. Hizo ni ngapi? Tatu Ya kwanza asema ni nia. Ya pili? Ya pili? Ya pili takwa. Ya kwanza ni nia, ya pili ni takwa, ya tatu? tadaburu kuzingatia uliokuwa ukiasoma wala usiharakishe kumaliza kuisoma Qur'ani. Ya nne akasema daima unachokisoma kilinganishe na matendo yako. Kile unachokisoma sahi hii hakikisha kimelingana na matendo yako. Kumbuka umesoma unania nia wazingatia kuzingatia sasa ipelekee matendo yako kuunganisha na nini? na Qur'ani Allah sema hii ni haramu ukomeke nayo. Allah sema hii ni halali utekeleze. Hiyo ndiyo mukhtasar maana ama njia ya kuwezesha wewe Kuisoma Qur'ani kwa haki ya kuisoma Mwisho na muomba Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu tuwe ni wenye kusikia na kufahamu na kufuata. Atujaalie kuwa ni wenye kuisoma Qur'ani. Kwa kutafuta fadila za mwenye kuisoma Qur'ani tuwe ni wenye kuizingatia Qur'ani na tuwe ni miongoni mwa wenye kuitabikisha Qur'ani katika maisha yao akunu kauli hadha wastaghfirullaha alazim li wa lakum fastaghfiru